Hej och välkomna till The Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det torsdag den 15 mars och det här är Effortcast episod 16. The Effortcast spelas in av Team Effort som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i The Effortcast så pratar vi om detta rollspelande men också om mycket annat. Så som tv-spel, brädspel, serier, böcker, filmer, musik. Ja, allt som intresserar oss Och idag har jag med mig en gigantisk panel Bestående av åkan. Jag är förkyld ja, Och ledsen och, jag är, och ni kanske hör på min röst också att jag, att jag tar det lugnt Jag är också lite förkyld Stefanie Hej hej Sandra Hej Anna Hej Hejsan, det är så Pampus, synd om er Fredrik, nej, jag vänta, det var <laughs> två stycken Men vi är fem stycken idag så att, Ja, det, är en, det är en rejäl, en rejäl grupp ändå men det, ja, det Vänta, vänta. Jag kan jag få säga att jag är så dålig på Att jag trodde att, att, att vi var fyra För jag ser fyra stycken på Skype Ja. <laughs> ja, är ja. Bara, varför är det Nick så jäkla? Jag bara, ja, vi är väl en del Men vi är bara en mer Man brukar vara så farligt <laughs> Just det, då blir det fem ju det så att, det så att Anna och Sandra smälter alltihop för mig ändå ja, ja, du, du har lite svårt med eller ah, du kallar mig för Sandra hela tiden. Du, du har valt ett namn och använder för båda. Det är ganska det är smidigt som. ändå. Ah, det, det känns som om Anna liksom finns med i Sandra på nåt sätt. Eh. Sandra... <laughs> Sandra. <laughs> lite, lite <laughs> Anna. Mm. Om man uttalar mitt namn lite slarvigt så skulle det <laughs> kunna vara Anna. Anna. <laughs> eller Väldigt <mycket> slarvigt. slarvigt. <laughs> Extremt slarvigt. <laughs> det finns inte så slarviga människor på jorden. <laughs> Nu um... tänker jag gå ifrån. <laughs> det är men... du som mobbar oss Ja, Eller? exakt Sluta vad som helang mig då Temat för den här veckan Det, det var din sommarhåkan, visst så uh, Nej, jag tänkte att vi skulle <laughs> prata om våren Men på, på Facebook står det Håkan sommar <laughs> Det var våren som var temat ju. Jag <laughs> vet Men nu har det ändrats Ja, men vi ska helt enkelt diskutera våren Mm. Men det all... kanske är våren som är Håkans, Håkans sommar. <laughs> ja. Ja, ah, och vad är sommaren då? Håkans vinter Håkan är helt höst. Ah. Åldershöst mm. Mm. Nej, men, Så det kommer väl handla om allting alla möjliga typer av ah, olika rollspel man kan spela på sommaren. Och, eller på våren och jag vet inte. Helt enkelt effortkastiga aktiviteter på våren vad vi brukar yes. göra liksom. Mm -hmm. Och sen så har vi. Um, som alltid, en topp fem-lista som Anna har varit så god att författa denna vecka. Ja. Yeah. Ska vi vara förväntansfulla? Uh, ja, varför inte? Jag, jag gjorde den här. <laughs> Varsågod då, förväntansfulla. <laughs> jag kan inte lova någonting, men varför inte? Jag, gillar, bra det. jag gillar det. <laughs> men vi börjar som alltid att berätta lite om vad vi har gjort i veckan, och sen kanske i någon decimerad form nu, i och med. Det generösa antalet är mm -hmm. Stephanie vad har du gjort i veckan? I helgen så var jag I science fiction-bokhandeln och shoppade runt lite Köpte sista Boken i Elisabeth Moons Bokserie Palladins Det mm -hmm. kommer inte att jag inte ihåg Grace, tror jag sånt där. Det är en bok jag väntar på i många år Kan man nästan säga Eller ja Första boken kom i för här en massa år sedan, så att, sen har det blivit lite trilogier och lite prequels 300 år före och lite sådana här liknande saker. Jag, jag, har, jag har en fråga direkt. Mm. Den heter Paladins hum hum Är det något sexuellt där i titeln? Nej, eller, eller jag kommer bara inte ihåg. Jag kan kolla upp det. Men... Okay, okay. Ja, ja, men det är Okej, okay, bra. Då, då var jag inte lika intresserad längre. Nej, sorg. För, pa för paladin är det som för good alltid. Och liksom, då tänkte jag att om det handlar om hans jag vet inte, penis så kanske är det, det är något jättespännande. Det är en kvinnlig paladin. Varför antog du ut per att det var manlig sådan? För att eh, kvinnor inte kan vara paladins. <laughs> ja, det är bra. Jag uh... tror eller med <laughs> Ja, de kan, bara det. <laughs> okay, ja, ja, de kan vara vi det. Det kanske beror på vilket universum vi pratar om, men de i det de här universumet så kan de, de var kan det. vara det. Det kan vara det. Paladins legacy heter den tydligen. Okay, cool. Och sista boken var nu Echoes of Betrayal. Uh, men så jag, jag är glad och har typ läst ut den. Uh, sen så provade jag även på att göra en Eon-karaktär efter Eon-reglerna och denklet och liknande. Uh, Rollsspelet Eon, det vill säga. Och det var verkligen sämsta karaktären över. Jag slog allting dåligt, dåligt, dåligt hela tiden. Så det blev bara sämre och sämre. En misslyckad vagabond-typ som var, egentligen var highborn, bla bla bla. Det, det låter som att alla karaktärer jag har ju en misslyckade. Ja. ja. Men sen fick jag välja om yrke, så då blev jag kavallerist istället, det vill säga typ, vad ska vi säga, manlig lyckodam. <laughs> och lite så här, det är väldigt spännande. Men sen så. I, ähm, ja sen var det lite slagerfestival första gången på flera år som jag såg på det men det var väldigt kul eller något det var roligare <laughs> det att se på det var roligare att se på mette tecken teckenspråkets teckenspråk tolkade på svt precis svt mm. den var alls ja, att titta på mm. den är fantastisk det var ja vi får länka till den helt enkelt <laughs> precis det de var är, så, de så inledande <laughs> ja som ja jag tyckte det var fantastiskt. De hade sån energi och glädje. Jag vet inte, ah, nej, det var charmigt. Jag har två vänner som är teckenspråkstolkare. Ja, jag, jag, jag tänkte på det. Du Hur borde tipsa dem om dig. Det. Är det en tändning? det sätter åt mig här alltså. Men vi har träffat dem så att, så att vi kan sno dem från dig, jag vet inte. Har jag träffat dem? Ja, där förlorar jag på att man det. Ja det har du. inte om andra människor. När jag bara frågar inte, kan du tänka språk? Kan du? Ja du du det ska ska bli, det ska bli min första fråga till alla möter nu från här vi. Har du läst mm. ja, ingenting idag i alla fall. <laughs> det är bra. <laughs> ja men annars så jag det gemensam bio med rätt så många av er så men den kanske vi vill prata om senare inte vet jag men. Ja, vi kan samla även om vi Precis det blir jättebra som en som en överraskning. Här. Ja, ja men, men det än. var. Det var den veckan. Ja, det var allt för min del. Sandra då? Vad har du gjort i veckan? Ehm, förutom den gemensamma bion så har jag inte gjort så där jättemycket, känns det som. Ehm, men igår så var jag på en ganska cool utställning. Ett äh, finissage av en konstutställning. Jag har aldrig hört ordet finissage förut, men Är inte jag slutet? heller. Är det slutet på finissagen eller på ja. utställningen? –Och jag vet inte om det är ett ord som används i vanliga fall. –Det låter fall. inte som det. –Nej. Nej. Nej. Men, men det, var, det var väldigt trevligt. Det var på eh, vid Liljeholmen– –i eh, en lokal som heter Färgfabriken här i Stockholm. Mm. Eh, och eh, det är ett konstnärskollektiv eh, som heter... Ska se... Eh, Numen, eh, som eh, har klätt in en hel stor sal i tape typ um, och byggt uh, som uh, olika gånger av genomskinlig plasttape <laughs> okay. uh, så so det, det var lite det var lite balt och så här. det kändes lite grann som att man var i en science fiction film för det var väldigt uh, det bildade som en känsla av att man gick omkring i någon slags äcklig vävnad. Ja, det var fräscht. Ja, ja, mm. det var fräscht. Eh, men, du rekommendera den utställningen? De, de brukar vara väldigt populära om på verkligen. Ja, det skulle jag, för nu är den över. Så. <laughs> för du var på finaliseringen. Ja. Ja, det blir mer bara för jävla med folk sånt där. Ja, känner... precis. –Man dricker vin också på venissaget. finissaget. –Och man pinnar, väl? Jag vet inte. Jag, jag fick inga i alla fall. Det var eh. riktig venissage. Fast i och för sig det, det var ingen nej, nej, det ingen finissage. finissage. Men det som var lite roligt också var att eh, tydligen så när de hade den här utställningen– –så kunde man krypa upp i de här, för det, det blev som gångar som hängde en bit ovanför eh, ja, markköjd. Och då fick man göra det, men det fanns vissa regler om att man fick bara vara si och så många inne där. Och man skulle inte ha skor på sig. Det känns som en ganska så här dålig idé att eh, ha eh, ett event på en sån utställning, typ vid midnatt, och servera alkohol. <laughs> <laughs> och förvänta ja, sig att folk ska eh, följa det, för det blev lite... Folk kröp in där, ganska många, och de som ordnade försökte säga– –att nej, nu får ni gå ut. <laughs> det är lite kul när man... är. Aldrig, på... Det är min barn jag har tagit tillbaka den. vi kan inte tvinga mig ut härifrån. <laughs> Men det är kul när man ser vuxna äh, hipsters leka barn på ah. konstutställning. Vi pratade ju lite om det här innan vi började spela in Sandra, och det var väl mest hipsters där, sa du. Det, det, var... Var, alltså, det var en väldigt uh, speciell kate kategori <skratt> människor. <skratt> en väldigt homogen kategori <skratt> människor. Okej, okay, um, uh, men... ja. Jag tycker det känns som att det bara finns hipsters i Stockholm nu för tiden. Det är, det är, det är typ som att de, <skratt> de sprider sig som ett virus. Det man mm. löper eld, bara hela staden och så man kommer inte finna på annat än för att den bara kommer uppskruva en mässa. är till, liksom. till <skratt> alldeles. <skratt> Ja, alltså, är det inte järtligt, Just nu. Mina brallar är för uh. långa om inte jag viker upp dem. Mm. Samma här, vad fan? Uh, jag vet inte, Nick, jag har inte tänkt på det så mycket. Jag tycker inte men så det kommer väl gå helt enkelt. Det ja. tror inte det blir mer eller mindre, att det är det sa man Det om också. nazisterna uh. också. Nej, men jag menar <laughs> Nej, jag menar mest att det är modersvängar och sånt, att det finns tillgängligt att klä sig så där och kanske man klär sig så sen att det är en viss image som vissa strävar efter, det är en annan. Jag tror att det är så, för det slog mig nu att byxorna, mina byxor måste jag rulla upp så att jag inte, jag, jag inte kan sy upp dem. Det kanske är någon generation som har, som har precis flyttat hemifrån nu, så de har inte, de har inte tillgång till mamma längre. Därför kan, mm. ingen, <gård> där, där, därför kan ingen se upp sina byxor och därför måste alla vika upp dem och av modet. Det är även så att det är svårt att se upp typ jeans utan att det blir väldigt fult. Syr inte typ gisig upp. Är det inte främst typ mössorna som ska sy upp eller Jag vet inte, <gård> <varför, gård> vi pratar prata om byxor som har ingen aning. Gjorde, för Nick nämnde byxor. Eller sa han tajta byxor kanske? för Jag märkte att jag sa på det sen hakar ni på så fint. Det var alltså mössor mässor som är rullade och ta och Det var, alltså, det var alltså. vårt försvar att vi inte var hipsters, bara, man har ju Man har ju byxorna upprullade om man är hipster, så man, man visar sina, sina äh, fina strumpor. De har alltid fina strumpor. Mm. Ja, det, ja, har, det, det är sant. har man också sant. sina kinosrullade, så, här så det, är, ja, det är helt sant. Att är Eller för för så har man lite korta typ kinos för att visa upp strumporna, har jag märkt. Det är lite så här... Det är lite jag riktigt. Jag har nu rullat ja. upp mina pyjamasbyxor, så jag visar upp mina ben. Okej, okay. sexigt ja. Ta en bild till ni... bloggen Nej <laughs> Dokumentera för hey. efterlevnande Men Håkan, bort från din, från din sjukdom Vad har du gjort med i Vettland? Sjukdomen det slog, mig, slog mig verkligen nu eh, Ja, I morse eller igår kväll eller något sånt Så det, den, den har inte påverkat mig så mycket Det slog mig att jag eh, Inte berättade om de eh, Ganska som presenter jag fick När jag fyllde år Mm. Mm. Så, jag, så jag har typ en lista med saker som jag har gjort Och alltså gjort kan vara få saker här Så jag jag, jag tar mig igenom den lite fort ja. um, För det första så uh, sitter jag och åtnjuter ett, För att jag har för mig att det är hjälp mot sjukdom Det är kanske bara jag som är alkis Men jag sitter och dricker uh, lite, lite visku <laughs> Jag och tror jag att det är bra, ja Jag för mig att det är bra, men jag vet inte Jag, <laughs> jag tror en säng <laughs> kanske Ja, det jag tror jag dricker, också jag, <laughs> okay, då, då är det väl bara då är det bara, då är är bara bara Men det då, kanske det, känns bra Det gör det ju uh, Det är tolv år i Highland Park Jag fick två sådana flaskor när jag då. Jag fick en flaska av Anna Så fick jag en annan flaska av mitt, uh, mina, mina homeboys uh, Så det var ju precis som de visste att den skulle uppskattas mm, mm. Uh, av, av Anna fick jag och har läst ut uh, Penny Arcades 10-årsjubileumsbok, eller det är inte 10-årsjubileum För de missade sitt 10-årsjubileum Så det är eh, Penny Arcades 11- och ett halvårsjubileum eh, Och det är ju alltså, Penny Arcade är ju, det har ju varit min favorit Webkomik sedan eh, Någon gång mitten på 2000-talet 2000-talet, förlåt eh, alltså, Nej, 2000-talet mm. Vad 2000 sa du? Nej, 2000-talet, så Ja. jag ah, Okej, okay, tack um, så, så det, och den, den boken är liksom fylld med så här, hur startade Penny och Kate och hur träffades eh, Mike och Jerry som, som ritaren och, och, och, och så. Och jag har ju hört de allra flesta av de historierna, men nu har de samlat det liksom i, i bokform, vilket är ganska, ganska nice. Den är jättefin, det jättefin enhörning på framsidan. Mm. Mm. Eh, och eh, Gabe rider på den och ser jätteglad ut, och Taiko rider bakom honom och ser jätteledsen ut. Eller butter. Eh, jag fick en annan bok också. Som gjorde så att alla andra böcker blev onödiga Okej okay. Det är en Star Wars-bok Ja, jag väntar att skratta. Det var ingen som var bra, bra tar... Nej, jag hörde på det Förlåt det är... Den här boken som gör alla andra böcker Jag trodde du blev för ivrig ja, förlåt. Den här boken som gör alla andra böcker onödiga Är en Star Wars-bok Som handlar om ljudeffekterna I Star Wars originaltrilogin Mest, tror jag Och det bästa med den Är att liksom på panelen, alltså Boken sträcker sig ut lite mer än vad boken behöver vara Och på kanten då så är det en stor fet eh, högtalare Och man kan bläddra mellan alla de 256 ljudeffekter som finns i boken Så det står typ så här, om en ljudeffekt på sidan. sida Typ så här, det här är rymdskeppet som åker på första I första filmen så åker ett rymdskepp liksom förbi kameran i första scenen Den ljudeffekten kan man då lyssna på och läsa om hur de gjorde så här Och vad det, vad det är för någonting Så man kan sitta och lyssna på den här ljudeffekten <laughs> det var, var väldigt cool Ja, jag älskar alla sådana böcker, det är så jävla Ja, så det bästa är att man kan stoppa in hörlurar till, till, till när man jag vet inte åker på tunnelbanan med sin Star Wars-bok och lyssnar. Det var <laughs> det jag så himla underbart. <laughs> det var fantastiskt, fantastiskt. och Medan jag har gjort annat så har jag börjat spela mitt favoritspel, Star Wars United Old Republic igen. Jag håller på att spela igenom Ni vet när man har spelat ett spel så mycket Så man kör så här egna egna regler För att det ska bli mer utmaning Så jag kör Min, min Jedi får inte använda Jedi, alltså, Jag använder inte ljusavet Så jag skjuter bara istället Och springer ut med rustning. Så ja det har, varit, det har väl ungefär varit Vad jag har gjort De senaste 13 veckorna Jag var inte, jag, jag, jag var inte med på Förra FL-castingspelningen Och jag märkte ju att Jag måste vara med För annars faller det sönder Stackars Ni var som vilsnad på barn <skratt> Ja det var det var svårt och läskigt. Vi måste ha vår engineer. Mm. <laughs> Där, du kan skamma in det, snyggt. Ja, <laughs> <laughs> det är den nya smäcknamnet på Håkan, den engineer. Mm. Men alltså jag yeah. tänker så här, kan man vara Jedi om man inte har en lightsaber? Det känns så fel. Ja, alltså Jedi är ju, uh, Jedi är ju och tack för att du fick mig att börja It's prata om det. It's in the mind. Ja men Jedi är ju ett ledats ja, sätt liksom, det är ja, inte ljushaber. Jag vet, men det känns ljushaber så är, deras, är deras verktyg. Force, yes. Att vara en Jedi handlar om att, handlar om att följa deras kod och grejer. Sen kan man ju bara vara en Force-user, då, då är man tråkig. Men jag, jag följer Jedi-koden. Jag, jag är ju snäll och god. Liksom. Jag hjälper mina medmänniskor. Och med, och, och med aliens. Du glömde min och Magnus present, Håkan. Du glömde vår present också. Ja. Förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Jag ville bara inte prata alldeles, alldeles för mycket. Jag fick av, av Magnus och Nick fick jag. Och herregud, min skamfläck gick igång. Det var aldrig varit med någon som läskigt i hela mitt liv. Av Nisk och Magnus fick jag ett brädspel som som, är, som har Doctor Who tema. jag, jag tyckte det var fantastiskt. Jag fick en liten TARDIS. TARDIS. Och jag massa fick små sex stycken små Daleks. jag fick också ett spel runt det också. Spelet som var runt det här, det var ju jag tyckte det var helt okej. Okay. Det var inte, det var inte världens, världens mest utmanande spel någonsin eller så och, nej. Jag kan tänka mig att man, man tröttnar på det väldigt fort Men jag tyckte det var kul Jag, jag kan lätt säga att jag kommer att spela det flera gånger Men framförallt kommer jag att leka med alla figurerna jag fick ja, jag så, Det som gjorde det roligt var ju det. liksom äh, Ljudeffekterna och blinkningarna på Tardisen Telefonkiosken och äh, att leka med roboterna Daleks Precis, mm -hmm. <laughs> exactly. Och göra ljudeffekter själv till det <laughs> <laughs> Ja, det var typ bästa <laughs> Exterminate <laughs> eh, och, och, och, och, och, och så fick jag också Jag fick en äh, var det av er tre dagar att jag fick den? Eller var det av två dagar? Ja. Det var av er eh, tre, tre damer. Tre. Det, var, det var inte människa att någon. Jag fick eh, Monster Manual 3 som jag bläddrat igenom. Mm. Dungeons och Dragons böckerna som är fyllda med liksom, monster att slänga på sina äventyrare. Så jag har bläddrat igenom den och lagt en massa monster på min eh, måste-använda-den här i den fight -lista. <laughs> Väldigt Misstänkte att du kommer försöka döda av oss med några arm. <laughs> det är så du jag vet inte, jag tyckte det var, blev en fin tradition. Jag och Sandra gav Håkan tvåan förra året och nu mm. blev det trean. Det är... Mm. Mycket fint. Vi tycker om det. Mm. Ja, jag uppskattade det. Mm. Det var väldigt sändigt. Anna, vad du gjort i veckan? Ja, jag har gjort i veckan. Um, I söndags uh, så spelade jag och Joakim Karkasson, om det är så mm. man uttalar. Han har skaffat det nu och var väldigt exalterad över det och ville ha någon att spela med. Så jag åkte över dit. Och det var ju... Det var ju trevligt. Brädspel. Precis, brädspel. Det, det är hans nya Settlers of Catan, sa han. Så att det blir väl det man får spela från och med nu. Mm, ja, det handlar ju... Ja, man ska bygga upp... Man ska bygga upp små städer och vägar och fält, typ. och så placerar man ut sina gubbar och får poäng och sådär. Jag tror jag förstod reglerna, men han vann ju stort, men det var skoj. Det var det. Annars så har jag vad har jag gjort. Jag tittade igenom säsong fyra av Supernatural igen. Bara för att. Det var trevligt. Det är, är en serie jag måste ha. Jag har likitant. Jag tycker ju om den jag, jag har svårt att så här Objektivt säga att det är en bra serie Men jag tycker i alla fall att Säsong 1 till fem Är värd att se, det var så lång den skulle vara Från början innan de bestämde att nej, Vi kan väl fortsätta efter det Och tjäna lite mer pengar ja. Precis, <laughs> och efter det så blev det Lite så här ja de, ja, de började leta upp Lite konstiga idéer jämfört med innan Och Jag menar det var konstigt Innan så att, ja jag slutade titta efter typ halva säsong fem Men jag tycker den är lite skärmig. Det är lite så här Monsters of the Week ibland Men mm. sen så får de ju lite mer story Och jag gillar den här tanken med typ änglar och demoner Eller snarare jag gillar demonerna <laughs> ah. i Det är väl en väldigt, en väldigt så här, Jag tycker serien känns väldigt Buffy the Vampire Slayer När jag, när jag kollar på den fast med två mm. snubbar liksom. Det är scooby-doo blandat med Buffy Precis, Precis. Kanske, det kanske lite snyggare effekter <laughs> Men jag, det, ja, men då är det. Vad du sålde bort där här <laughs> Och grejen är att när jag hörde så tänkte jag, Jo men precis. Och det är därför den är rolig liksom. Um, <laughs> så att vi har ju lite olika sätt att, kolla, att se på det. Får jag fråga vad var det var som sålde bort? Var det Buffy eller ska vi Det var blandningen. Jag fick uh. det, så kul. Så, så jag jag menar, men alltså, okej, vänta, vänta. Låt mig. Låt mig förklara då det är, alltså, I scooby då åker de runt mellan ställen Och det gör de också i Supernatural Och så möter de, mm. möter de övernaturliga saker som i Buffy Det är där blandningen ligger, det är ingen talande hund med äh, Och scooby Nej, Eller, jag är Men just... för, för det var typ så jag såg det jag, jag såg mig lika dåligt Typ från Battle the Vampire men det är lite tecknat, men jobbig ja. fund. Just det här med Scooby Doo, är ju det här Monster of the Week som Stefan nämnde att det, det finns ju en finns ju en story som går över hela säsongen, men, och, och den är lite jobbig och tung. Och så emellan det så har de lite så här åh nu träffar vi på ett sånt monster och ett sånt monster och så blir det lite komiska grejer. Fast du ju, upp. Du hör ju att Nick bara vill vara cool för han bara bara för det vämpas dåligt, för det är ja, jag, det jag vet. Nu. Jag jag förstod <laughs> inte riktigt. Vad han Nej, pratade det är om där och stängde av. Men <laughs> men, ja. Ja, vet, men vi vet sedan länge att vi, alldeles, vi inte riktigt är överens, överens om Buffy. Uh, jag tycker inte mm. det är jättebra på men jag skulle vilja se, <laughs> se den. Men, men Anna, du kanske <laughs> kan berätta lite mer då om era gemensamma Chronicles. Så också. Ja, ja. Det, det kan jag göra. Vi, vi träffades i söndags, glada på söder, och skulle se Chronicle, som då är en. Ja, inte superhjältefilm, men det är en Vilka film om... Vilka är vi, Anna? Förlåt, förlåt. <laughs> jag och Håkan och Stefani och Sandra och Magnus och Joakim. Och Hampus. Och Hampus, förlåt. Jag tänker vad många <laughs> namn det var. Nu. Nu. Jag tror det. <laughs> eh, vi var där. Det är vi. Um, och Chronicle, ja, vad ska man säga? Det är några ungdomar som får konstiga krafter- så får man se konsekvensen av det. Det är lite shaky cam, aktig inspelning, men på ett mindre irriterande sätt än till exempel Cloverfield. Fast, fast. Som jag dock gillar med fast. Ja, fast. Um. Det var inte... alltså Oftast brukar de där vara... ju vara De filmerna, typ Blair Witch och Cloverfield, brukar ju vara presenterade mm. som så här, found footage. Alltså, jo, det precis. Att de har hittat ja, det och det, det är ju inte den här, för att den första kameran mm. de har går ju sönder. Den är ju nedgrävd där i första stället mm. som de är vid. Så det här är bara... Ja, de precis. har bara valt att inte, att, att, att inte lägga ner tid på att göra upp scenerna. Mm. <laughs> ja, det finns ju en scen där de verkligen tar det långt det här att det ska vara eh, egna kameror som filmar där det är typ... Ah, det fanns kameror på en hylla där vi tar ut dem och låter dem filma oss. Ja. Så det, ja, ibland blir det lite så här in absurdum men ja. Alltså, alltså så jag, jag fattar inte vad, om man om man inte fruktsälljerer som det, det här har faktiskt hänt. Mm. Att liksom och, och så hittar någon det här och satte ihop det Då, då fattar jag inte varför man, varför man ens har det greppet. Jag känner mycket att det var för att typ, sälja för framtida spelutvecklare känner jag. För i många vinklarna var typ såhär, ah Om det här var ett spel så, så vore det typ asbra Lite ja. sådana grejer tyckte jag personligen Men <laughs> det kanske bara var jag ja. äh, Men <laughs> jag i alla fall när vi gick därifrån så var vi alla glada i alla fall. Vi var ju sju personer och alla var ju nöjda med filmen Och det är ju bra betyg tycker jag och det enda Jag tyckte den vi... var jättebra Ja, jag älskar er så det är... Och ni är ju inte en homogen grupp så? Nej. Vi är också lärt oss att vi jo, ska inte... Jo, det är en Jag lurar Det är en jättehomogen grupp. Det är inte konstigt att ni gillar samma film. Vi är en team för. <här> men ja det som var skönt med den här var väl att det var inte, så här, det var inte bara raw action och typ så här superhjältar lul Marvel och sånt utan det var ju lite mera det var lite drama lite runt omkring lite familjerelationer och sånt också. Mm. Mm. Det tyckte jag ändå om att det inte bara var liksom raw som Thor, action som som gör Marvel. <laughs> Det där var konstigt konstig dis, jag gillar den dissen men alltså du vet De här superhjältarna som är lite för Alltså det är bara, det handlar om kraften Bara liksom Och Thor Stephanie... var en stressad film Stephanie... Stressad, stressad film Hans personutveckling har ju alltid stöd ja. Stefanie, <laughs> But... den här filmen handlar ju faktiskt bara om superkraften Det är ju ingen superhjältefilm, det handlar om ett par ungdomar Som var superkrafter. Nej jag vet, men det inte om det, jag om menar... Nej, men det menar det om... ah, jag Jag tycker det handlar om relationerna Det är det jag säger också Mm. Vad var det du tyckte jag, om så, jag tror jag, jag sårade mm. Håkan? Ja. Jag gillade att det var eh, att det blev så mycket som lämnades osagt i filmen också. Det var ju mm. lite så här oklart vad det var som gav dem de här mm. superkrafterna egentligen. Och det, mm. det var lite till en början tendenser på att de skulle ta reda på det men ja av anlägger det sekunder om vi inte undersöka vidare. Nej. Och så märkte mm. de att de kunde typ så flyga och grejer så de bara vi, vi gör det istället det var ah. durligare. Ja, mm. ah, jag gillar det. Jag gillar tonten. Så med med filmen då. Ja. Ah. Mm. Ovanligt kort film också. Jag tror det var typ 1 och 26 eller en short också. Ja, mm. ah, det var ah, skönt. det var fan ah, sjukt det. det var. Nej mm. ja, men det var det var <laughs> för den storyn som det var liksom. Ja, exakt. Jag har hållt den rum, drar ut där ute bara för att de ska ha fått till Nej. Nick, Nick nik. Mm. Vad har du gjort i veckan? Jo, jag har också sett en film. Uh, jag var hemma i Göteborg, så att det, jag var mm. på bio med min familj. Så då valde de film. <laughs> försöker rättfärdiga film. här? Ja. Alltså, vi har inte försöker. Jag totalt rättfärdiga. <laughs> <laughs> vi, vi såg, vad hette den nu, i 3 var det i alla fall. Och den heter John Carter. Den nya liksom filmen. Uh, men det här var ju med på vår lista. Nu måste du säga hur bra eller dålig den var. Ryktena säger Precis. att den är dålig tyvärr. Äh, låt oss säga så här. Den är dålig. <laughs> Nej, det var synd. Var, var <laughs> jag hade sådana förväntningar. Disney. Det, det är ju till en, en väldigt gammal bokserie från jag var, var 1900 talet eller något sånt jag antar därför ni kan någon på det. Här. <laughs> uh, ja, det tror jag. Tror jag, jag kommer inte ihåg det exakt just nu. Mm. Det, det som vi ska säga, vi kan säga att det här är det är om John Carter och som får någon sorts hjälte. Som Råkin som lever skatter. Ja, han letar efter skatter Så bla bla, bla, bla och så råkar han hitta någon skatt som får honom att, att hamna på Mars. Och på Mars lever en massa människor, eller inte människor, en massa varelser. Mycket att jag var Och sen så, och sen så, och, och sen så och, det handlar det helt enkelt om hur han är där. Ni vet. Det, det påminner mig om Avatar, fast dåligt. Det känns ja. som, att är, eller, som att Disney är jättebesvästna. Att det inte de som har alla avatarpengarna det är hemskt. De, och, så de, och så tänker de, vi måste också känna dem där avatar tycker vi. Och så försökte de gör det, och så blev det ganska dåligt. Uh, I, inte inte det var ju... en dålig film också? Ja. Uh, <laughs> uh, uh, jag tycker den är helt okej underhållande. Det är en bra film, det, uh. det jag är ju nah. en, en bra film som redan har gjort. Nu, nu kommer jag inte vilken film det är, men det är väl typ Pocahontas. Alla stories påminner om varandra. <laughs> ja, men Ja, men poängen med i alla fall John Carter-serien eller Bersone eller vad den kallas det är Edgar Rice Burroughs som skrev den och den första boken kom ut 1912 tydligen Uh, det som är att Det här är liksom en av de första sci-fi-böckerna som kom Så allting därefter, alla filmer och sånt Som vi har sett, typ Star Wars och liknande det, det, Allting är typ baserat på hans värld egentligen Det, det är, är rätt coolt Det är det coolt. som är så hemskt och nu när han kommer det kommer så sent den här filmen Plus att det är Disney som gör den så blir det värsta sjabraket Alltså det blir bara pinsamt liksom. För det ser den ut som är... att den, den försöker kopiera Avatar typ Den är inte katastrofal Men, men det, okay, känns här, det känns verkligen som att man försöker kopiera Avatar Och det, det, blir och det är hemskt så där, Det blir lite sådär att de Vad ska jag han, han, han ska hela tiden tilltalas av urinvånarna och sådär John Carter, Och han bara, det är De köpt på det att verka såhär storslaget och det bara funkar inte. Mm. Och det, oh, Nick, älskar och jag, när du hatar saker. Det. Aj, ja. Jag hatar inte den här så mycket. Jag ska inte säga att jag inte njöt av den. Jag sondade i 20 minuter när jag gick in och hattade Vilket är aj, aj, aj. på en bio. Men, mm. eh, men jag vet inte det det var det var okay. det var inte det var inte jättedåg, det var det inte men, det var inte vad man hade kunnat hoppas, stänsen ganska snyggt ja, ja. Eller tråkigt tråkigt här mm. i övrigt så som länge innan jag tänkte att jag blev ett eh, i bättre tid Woo! nu vad <laughs> nice. betyder sex, detta Kanske bra förklara för folk som inte vet, till exempel Sandra. Ah. Ja, det är helt enkelt bara den medaljen som är den högsta. Och okay. så får man olika rangningar inom den medaljen. Ah. Bra jobbat! <laughs> Nick hade ett fint utlägg om de här fåglarna i, när vi spelade Doctor Who. Ah. <laughs> därför vi vet, tror jag. I alla fall därför ah. jag vet åtminstone. Ja, <laughs> ja det ska de andra som jag vet ska bli fågel 5 och fågel 7. Jag, jag har förstått att den allmänna termen är örn, förklart. Ja, vi ja. mm, diskuterade väl det här ja. senast och kom väl fram till att... Nej, det vill inte inte lika skärmt att man säger levelfågel. Levelfågel, <laughs> <laughs> Och sen så kunde jag ju inte hålla mig efter Ampus prat om ett <laughs> Så jag har fått och köpt jag vill spela en tre timmar. Det är helt klart lovande. Fick du ansiktsbuggen? Nej. Eller du, du kanske inte hade sparfiler från tvåan? eller var det ansiktsbuggen? Varför hade du det sparfiler från tvåan? Ja. Okej, för det som var att det är rätt så stor andel av folk som hade börjat spela hade, när de laddade in sin gamla karaktär så får de inte ansiktet med Ja, det stämmer helt. Det funkar ja. inte alls. Trying to bla bla face Någonting recognition Och de bara is this, is this correct face Och så var det bara typ så här, en helt typ, helt Uttryckslös svart Utan <laughs> år Och jag bara äh, nej Det ser ut som mig Det lite elat. Så ja. Jag tror ja. vi själva måste stänga av För våran första paus Och efter ja. det kommer vi tillbaka med temat Våren Vår. Och där var vi tillbaka Välkomna tillbaka i på pausen Kax. Håkan, du blev direkt upprörd När vi nämnde våren Man, du, ja, det, man hörde hur, hur du började skaka Varför? Mm. Mm, mm, mm. Det är så att äh, det är, så att, äh, ni vet är, vår är du för friskad nu? <laughs> ni vet vår känslor mm. Mm. Är du rädd för dem? Ja, för att vår känslor för mig är att det inte kan andas Och så rinner det i ögonen Och så måste jag stanna inomhus under sängen Vilket är rätt bra för Effortkastiga förehavanden Det, det låter för att... både som att allergier Och att jag tar kär Jag vet inte riktigt Att <laughs> gömmas under sängen <laughs> <laughs> som... Och att det rinner från ögonen Jag förstår inte vad jag har erfarenheter <laughs> ah. Så det första jag vill ta upp Med, med, med våren Är att jag har liksom som en, som en riktig rollspelskaraktär har jag weaknesses mot, Även i verkligheten Och en av dem är vår mm. Det är också Jag, jag är en sån som tycker om hösten För att det är en av de två årstider där jag faktiskt kan andas Nästan hela årstiden För att på sommaren och våren så är jag allergisk Och på vintern så är jag förkyld Okay. Ja, min, min, min astma frikar ut istället på hösten Så jag gillar verkligen inte hösten Plus att det är kallt så kroppen blir ledsen Så jag gillar våren istället Även om jag är oss mot grå och allt vad det heter ah. <laughs> Så jag, annan... jag äter, äter mina allergipillor Tar mina ögondroppar Och nice. försöker leva glatta livet <laughs> ändå. En annan anledning till att jag ville prata om våren idag mm. Var för att ah. Team effort förra året Så fort det hade varit en dag med sol där runt eller förlåt när liksom solen är uppe hela dagen ja. så, så så bestämde vi oss för att sitta i park hänga Det var jättevarmt och skönt. Och det det många var Det är väldigt det är väldigt typiskt eh, svenska kan jag tänka mig. Det är kanske typiskt Stopp överallt i världen med det, där, där, man, där man bara har två, två timmar per år. Så här. Men jag det fick äh, tänka äh. på att det var, det var, det var något som Team Effort gjorde tillsammans. Så jag, jag ser gärna att vi gör det igen. Fast vi kan inte göra sådant eller någonting den här gången. Det låter som en bra ah. idé. Ja, lite mer kläder. Det var väldigt entusiastiskt <laughs> och blev väldigt... Uh... Vi satt där och det blåste som fan. Vi flyttade och... ju med solen också. Så vi flyttade mm. kanske tre eller fyra <laughs> gånger på, vår på den där en och en halv vi var där. <laughs> ja, och sen flyttade du väl till slut hem till Nick. Hem till Nick. Mm. Ja. <laughs> det bra. Men det var bra Jag håller med om att vi borde göra det igen det är, Jag kan tänka mig att nästa vecka Kommer det bli en sån vecka Och det kanske blir tid Fast det är ju fortfarande väldigt kallt ute Det måste man ju erkänna Ja, vi, i alla fall efter jobbet När klockan börjar närma sig halv sex Då är det inte jättekul ut om mm. Nej det är kallt. Jag Men hade det en är det... underbar dag När jag var ute på friluftsdag Med... Den med den skolan som jag inte praktiserar, för sånt gör vi inte, för det vore att jobba. Men eh, den där skolan där jag hänger utan att bli utkastad, vi så var ut. <laughs> vi ute. Åh, ja, du låter så läskig igen. Yeah. <laughs> ja, det där låter lite obehagligt. Okej, jag, <åker> <laughs> <så> jag praktiserar det. <laughs> Ja, jag, ville inte, jag ville bara inte paja illusionen. Det är bättre att jag är någon slags screep då, än att, jag, <laughs> än att jag jobbar. I alla fall, så vi, yeah. vi hade en filhetsdag, liksom, så vi hängde en hel dag i skogen och då, då var det snö ute. Men solen sken och vi hade en eld, liksom, så det var helt så perfekt. Så vi, vi borde skaffa en eld. Det mm. borde okay. så att vi kan göra upp en brasa. Det kräver en oh viss tillstånd nej precis vi får hänga någonstans typ i Tjärö söder finns fina parker där man får elda det finns säkert annat. att <laughs> ja, <Tyresö> se finare i <laughs> <Tyresö. laughs> oh, <absolut. laughs> mm. jag, jag såg framför mig hur att typ du plockade ihop mitt så här adventure kit för att komma ut till <laughs> ja inte det asfalt <laughs> ja fint det kan vi göra ja. träffa på ja. shamaner ja ja jag har det en tilltag som jag skulle en park, vilja ja ja eller någonting. Ja? Jag har en till sak som jag skulle vilja submitta för, våran, för våran vår vår. Mm. Ja. Någonting jag hade tänkt dra igång idag men, men så är jag sjuk istället. Okej. Okay. Mm. Uh. Mitt level-system för, level för träning. Just det. Ja! ja. Det. Så uh, jag körde med det förra året och året innan lite grann. Men jag tänkte att alltså, det, det, det hela går ut på att man helt enkelt, för varje gång man, man utför någon, någon, någon slags träning, det är individuellt så, så, så får man lite experience points. Och till slut kommer man upp i level. Och så upprepar man det. Och därför... jag, jag, jag gillar att säga individuellt. Ja, men alltså jag vet <laughs> inte. Det <i>, är <i> ett lärsystem <laughs> som bara du använder. <laughs> men det är väl bra. Nej, men alltså, det, poängen är att poängen är att ifall någon annan vill använda det så behöver de inte göra. De behöver inte vara bundna till det jag gör. De behöver alltså jag kommer. I, det enda som jag kommer göra är att springa, och inte, inte så mycket. Om man vill ha ett eget level-system, fast, fast man kanske gör mer än att bara springa, då, då kan man ju faktiskt sätta lite högre krav på sig själv. Är du, är som, du är inte som typ Sheldon Cooper som har skrivit en bok på, eller Petter, på typ så här 90 sidor om det systemet redan innan du nämner det? <laughs> Nej, däremot, som alla så, ska däremot så, så tänkte jag ju att det kan vara någonting som jag lägger upp på vår fina Effortcast-blogg som vi har på eh, effortcast.wordpress.com Mm. Mm. inte se.com så då, då blir jag liksom tvungen, så tvungen att, att genomföra det för annars kommer jag ju skämmas så liksom effortcast kommer, kommer vara bra för min hälsa mm. Ja det mm. är ju blir lite så för oss också att vi kommer vara tvungna att utföra det för att inte få skämmas så det är väl bra för allas hälsa antar jag. Vi hade ju tillägget också, alltså levla i, i livet i stort vilket jag tyckte var ja. trevligt Levla i sociala skills ja, ja. Exakt, exakt Det är sant, men det kändes så, det kändes så. Utfist. utlämnande. <laughs> mm. det är bättre, att läbla, bättre, bättre att vi lämnar i träning, tycker jag. Men det jag, det jag också ville då smitta i och med det var att jag antagligen kommer ha ett inslag då som heter ding, motherfucker, där jag berättar hur det går <laughs> för mig. Ja, men kommer du att skaffa items också? Det kanske jag gör. Jag, jag kommer börja med ja, det par... jag att det borde, att det borde vara med någonstans, lite här och ja, där, här att man kommer. får... Kan du alltså, enchanta kommer, dina skor? Ah. Det kommer behövas. behöva. Alltså, det det börjar med nu är mina begagnade springskor som jag har som håller på att falla sönder. Ah. Så kommer jag behöva liksom jobba mig upp till att jag har en musikmaskin igen för det har jag inte längre. Min, min iPod är död till exempel och jag kan inte springa med länge. mobil och headset. Mm. Mm. Och jag kan inte ha en Jag vet alltså är så här att jag, jag kan inte springa bara med, med alltså, jag, jag, jag jag kan knappt leva med bara mina egna tankar i huvudet. Jag behöver ha en podcast i öronen hela tiden. Det här, det här hjälper för att få ut lite av demonerna Men, eh, men annars, annars är de där hela tiden Jag, jag saknar när jag lyssnar på podcast dygnet runt Och speciellt när jag är och springer, annars är man bara sig själv Stegen, ja, andning Ja, jag tycker tyck också att mm. det är fruktansvärt utan en podcast men, men vi pratade lite om skor där och jag ja. Anna, du har en väldigt speciell relation till våra skor Det Jag jag mm. känner mig som någon fetishy-version <laughs> av Carrie från Sex and the City. Men, um, ja, alltså för mig är det, Våren är kul, därför att då får man, då får man ha sina converse igen. Det är liksom så här: när isen är borta och man inte riskerar att slå ihjäl sig bara om man går ut med dem, så liksom... Då jäklar. Um, det, bakgrunden till det här är ju väldigt mycket. Jag, jag, har, <clears throat> jag har 14 par converse uh, <laughs> i olika... Olika glada färger. Och Anna, uh, uh. rösten du sa det på, det är lätt du sa. Jag har 14 par konvers. Snälla, hjälp mig. <laughs> Snälla, mig Jag är en hoarder. <laughs> det, är, det är visserligen sant. Um, Men första steget i ett beroende är att erkänna att man har ett beroende. Ja, så det är ja. bra. Det är ett steg i riktning. Mm. Hej Anna. Hej. <laughs> <laughs> Vad andra steget steg till ett Converse beroende då? Ja du, jag vet inte riktigt. Nu är det ju så här att jag får ju egentligen inte ha Converse som de är därför att det är inte bra för mina fötter. Men nu har jag ju fotinlägg så att jag känner mig ju också när jag har mina Converse med fotinlägg. Alltså inte. Men... <snittet> Vi kanske ska berätta bara för, för bakgrunden att Anna har tre fötter. Hon har en utsättning som en pilfot. Jag har faktiskt fått ett par Converse av Anna. Ja, fast du, du har dem här. Du vägrar att ta med dem hem. Jag har en anledning. <laughs> är det för att de är leopardmönster nu? Geen <laughs> alltså, är, är så här. Jag är ingen, ingen modelejon eller modeleopard som det är. Ni har, ju, ni har ju sett mig. Ni vet att jag klär mig som en tönt. Liksom. Men någonstans så går ju liksom, <laughs> gränsen vid ett leopard. De är, de, de är väldigt fina, men jag vet inte om jag skulle klara liksom av det. <laughs> Vet, du Nej, har bra. ju en väldigt så här, charmig Geek-chick-stil Skorna passar ju inte riktigt Till dem sådär, men det var bara det var liksom, ja, De är din storlek, jag bara Varför skulle vara coolt Men som sagt, de ligger här om du är någon som vill använda dem Jag kan <laughs> använda dem Men, <laughs> men, men det, annars då vi, vi sa lite där i början just Om effort-castiga Aktiviteter till våren För mig så, så är ju Ja, Gameboy, Nintendo DS och mm. de konsolerna väldigt ovetande typ på att ja, ta fram ett gammalt Pokémon. Bara gå ut och ah, lägga nj. sig på en gräsmatta. Jag är tänka att du, du, då att du döver då kan du lägga dig på en gräsmatta. Men... <här> ja, in, inte värt att knacka teknik innan. <här> ja, okay. ja, men för, det, för det tycker jag är helt underbart. Just, just Pokémon spelar är också något väldigt speciellt Mick. på vårdag. Nostalgi. <här> Mick. Ja. Minns du hur det var att spela med en vanlig Gameboy eller en Gameboy-collar ute i solen? Ja, det också måste också bli. Det, det går inte. Intressant. Det går inte alls. Man ser inte skit. Man får typ man perfekt vinkel. Det var ju för ganska ganska allmängiltigt med Gameboy att man började på typ en jordslampa i perfekt, perfekt ställning i sitt rum. Alltså såg man ingenting. Men ja, alltså, eller podcasting... Eh, aktivitet på våren för min del, att bilsa på sig väldigt massa kläder och ha typ fingervantar och typ, såhär, gå ta en promenad i skogen och se eventuella blommor och liknande. Och sen hamnar vi i en sjö på en bänk och sitter och läser bok i eh, alldeles för lång tid för att det är enklare för kallt. Det är ja. lite vad jag brukar göra det, det, på våren. Typ Vilken böcker i är vårliga då? Jag, jag tänkte att det är en lite, en lite inte ni, förstår ni vad jag menar? Hä? Hur man... <laughs> hur man... Hur man inte tar livet av sig. Nej, men jag, tänker så här, jag tänker att här: våren är ju lite så här: en tid för mig i alla fall när jag upptäcker, återupptäcker gamla saker som jag har tyckt om tidigare. Det blir något, något nostalgiskt med kommer upp i törl. Den här nystarten. Ja. Så jag brukar alltid gå tillbaka till gamla favoritböcker, mer än att läsa en viss typ av böcker eller så. Ja, ah, det är vet ni Anna vet kanske, men vet ni vad, vad ordet nostalgi kommer ifrån? Bara på ett heltidigt spår nu, men, men Nej. ändå ganska passande. Nej. Aa, det Anna, vet du vad med nostalgi med kommer var? ifrån? Uh, ja, ja... Nu, nu blev jag så här. Ja, ja. Jo, men jag, jag tror det, men... vad skulle du berätta? Var... Under, under bland annat våran, våran stormaktstid när vi var ute och krigade mycket, 16-1700-tal, 16, så eh, många, många soldater dog ute, ute i fälten. Många, många dog. Men många blev också helt paralyserade av hemlängtan. Många blev helt så här, mm. de, de kunde inte fungera, för de var så jäkla melankoliska för att de, de längtade hem, liksom. de var ute i lerfälten. Deras vänner dog av de sjukdomar och de bara saknade sitt hemma, eh, alltså hemma. Och det var nostalgi. Oh. Nostalgi är dödlig hemlängtan. Det nej, enda jag, kollade på en... jag kollade på Vicky och det är det typ post-traumatiskt som, mm, liksom, som är nostalgi då på och nu 6, är det mer så här. Åh, jag blir så nostalgisk. Jag tycker det är passande, alltså det, det, det passar in med självhjälpsbokgrejen- och med att jag gillar <laughs> ja, så det. Bara, det nej, du upptäcker bara saker som, som du egentligen är rädd för, Sandra. Oh, okay. All, allting, allting knyts ju egentligen Samma till en fin liten säck Just där med Pokémon Och Gameboy <laughs> Nostalgi på dem Att ta kan de gamla spelen lite, gamla, lite böcker som man gillat tidigare Att ta fram förra årets kläder Det är faktiskt ofta det också Man får egentligen mm. plocka fram liksom Sina lite mer somriga saker Eller köpa nya kläder man är så liksom ja, Precis, skorna. Jag har en sak till att mytta till någon slags team effort, eller inte önskelista, men, men löfteslista som vi har lovat varandra. Mm. Jag ser vilja att vi antingen, om inte kampar ut en natt, åtminstone stannar ut en natt i skogen och berättar spökhistorier för varandra. Ja. Oh, ja. Alltså, jag är Det låter som en bra camping. Idé. Skaffa fatta tält, göra upp en mellan marshmallows. Nick har en gitarr, eller hur? Ja, man. ja, perfekt. Och så, och så berättar vi spökhistorier. Dricka vuxen, dricka. Det här är sådana saker som jag alltid hatade När jag var liten Så det här är också en sån där nostalgigrej Att man känner, tar upp ja. det igen Och försöker göra det bättre om Camping är något sånt där igen. som får mig att rysa lite För att det, det är så här, jag bara Camping, där har jag bara gjort på festivaler Och jag hatat det Så att, ja, uh. men jag är på att göra det positivt mm. jag, Om man gör det under en jag, natt jag är, jag, uh. är från, jag är från landet och har varit scout Jag kan ta mig uh. ut och kampa Okay. Och poängen är, är... om man gör det under en natt Och poängen är umgås Då blir det att man sover kanske 3-4 timmar Det blir inte mm. så här att man behöver äta typ bark För att överleva <laughs> Även om Nick kommer göra det ändå <laughs> För att visa att han kan ja, Ni får ja, komma direkt, på något de, de, de, på väg till tunnelbanan så kommer <laughs> jag börja äta bark ja. du kommer, så här, så här, be, En här, vad heter här Bear grill så det Då så typ, du, du kommer du ta upp en hundskit Och bara klämma ur den sista vätskan ur den Och bara kolla här, här kan företag på Ja, tänker det är någon här survival Ah, exactly. camera, camera, so ah, ah, jag tycker inte så mycket. Ja, jag brukar syssla mycket med sånt. Det kan sluta att jag tjänt röta i Håkan. För att jag har mest mat på kroppen. <laughs> <Ja>. <laughs> Sen Nicks sandra så är det ju börjar det ju bli harmoni med så dags. Det är ju en annan oh, aktivitet. visste är den? Det borde vara i april-maj någon gång. Mm. Ja. Det blir en effort special men det är en mm. annan historia. Och nu hoppar vi mm. till, till en paus här, för vi måste faktiskt ta den här pausen nu. Mm. Det känns som att vi, vi skulle kunna prata in, i evigheten– <laughs> fall inte, inte jag såg till att som en grym ja, enbollshärskare bara plugga halsen av det. det, det Fast, nu. Nick, jag ser det dig som en upplyst despot. Här var vi tillbaka i från pausen. Och som vi sa tidigare så är det ju Anna som har tagit på sig det yttersta ansvaret för att roa er med en lista. Pressen är stor, förväntningarna är höga. Anna, över till dig. Ja, jag, jag fick, ju, fick ju veta eftermiddag så här att det var, var, lite, var lite sjuka pojkar med i gruppen här så jag fick ta på mig den här listan. Och temat för listan fick ju då bli eftersom jag... Ja, visste att vi skulle prata om Converse och eftersom vi nu har kommit fram till att jag har ett problem så är väl det här en bra, en bra lista. Um, Topp fem onda ting som kommit ur Converse-skonars popularitet Åh, oh, jäklar! Mm. Mm. Ja, det, nu, vänta, vänta, det förlåt, förlåt. jag har aldrig varit så intresserad av en lista förut. Nej, jag älskar, jag älskar också list så himla mycket. Jag fattar inte, du har kommit på fem saker på det här temat. Ja, ah, det, är, det är nu, nu vissa hajpar alldeles mycket. Så att ba, äh, Anna bara, eh, skosnörerna är för långa. Ah. precis. Jag ba, alltså, den är inte så bra. <laughs> Även, plats nummer fem, det är, min, det är min seriösa medicinska punkt, det är att man får dålig rygg och dåliga fötter av Converse. Det är väldigt dåliga skor på sig. Mm. Det behöver vi inte diskutera mer än så egentligen Men det, är... en... men det kommer ju att förstöra en hel generation då, I och med att det är så himla populärt nu yep. Japp det, en... alltså, det har ju varit populärt sedan 80-talet Ja det har det, men i skiftande grad Det var inte lika populärt det... När jag gick i högsta kommer, typ, kommer det vara typ som Som man ska säga musarm Och sådär nu i tiden att, <laughs> att våra generationer blir gamla Så kommer det vara typ 30% Alla som var poppade Kommer ha conversion <laughs> Säkert Platta fotvalv, platta fotvalv här hopprygg. Mm. Jag har en när jag jobbade på McDonald's. Mm. Det, var, det var kul. I alla fall då hade vi så här jätte, jätte jättebra skor för att stå upp hela dagen och sen varje gång som jag liksom var klar med mitt skift så, så bytte jag till mina Converse. Ja. Och fick så jäkla ont i ryggen Jag, jag, jag ja. kunde inte ens koppla vad liksom det var, och var. Sen bara, Vänta, det kanske är värdelösa skor jag, äh, jag, har haft, <laughs> ja. jag har haft mina liksom fotinlägg och bra skor hela vintern Och så gick jag nu i Converse vanligt en dag Jag fick så jäkla ont i höfterna och benen ja. och ryggen Så sen, det var då jag bestämde mig för att lägga in fotinläggen där Och nu det sinne, jag det, det är rätt sjukt bra. hur långt, bara för att ta liksom en, lite så här, en lite mer nördig vinkel från det hela Hur långt skoteknologi har kommit För det, det är väl basket skor från början, inte det? Det är ja. skor. det meningen jag att du ska springa runt i det här Precis <laughs> det är duktigt eh, Punkt nummer fyra Det är, det är högerklackade Converse liksom, Kan ah, man göra oh, dem det värre det. <laughs> Då lägger man klackar på dem Det är, oh, det är jätteläskigt ja. kylklacka Det är ah, det, finns, det finns smala klackar och tjocka klackar och det är, så, ah, ja, det är, är inte de skorna jättehöga jätte upp till typ knäna Eller, eller inbilliga eh, Vissa av dem är det, ja Det finns lite, lite olika varianter Jag har ju suttit och bildgooglat Converse här idag Och sett många Ting. Jag tycker alltid att de hörklackade från det känns som att det är något fel. Typ, typ som att som när man ser en bild på ett missbildat djur. Men det känns bara som att man bara finns det här, är det här riktigt? Och så bara, och det har blivit nog bara... fel på skofabriken och liksom så här, nej, två ritningar som har blandats ihop. Och, ja. Men om vi, ska prata om, fel... om vi ska prata om fel och hörklacket så är det, vet du, heter hon Victoria Beckham som hon som var med i Spice Girls förut. Mm. hon Sporty hade ju... Nej, var... mm, Nej, det var hon det var push, push, push push spice. Ja. nej men hon hon i alla fall designade någon sko som var framdel och sen var det liksom sula under foten men det var ingen klack på dem. Det var väldigt ah. höga klackskor. Det såg helt så övernaturligt ut Det såg ut som att de hade typ så här att de vände knäna åt fel håll ungefär typ som om de var en alien eller typ en satir eller någonting. Alltså jag inte vad. Det var bara jättekonstigt. tycker jag. Det såg inte som... mänskligt ut. Jag tror inte det var hon som designade dem. Nej, eller? men det kom ut under hennes namn. Eller? Ah, alltså det var hennes brand ah, i alla fall. Typ, så här, ah. här för mig. Ah. Jag kommer Hanna ihåg att jag såg en bild lite. på en i lätt, dem, lätt. i alla fall. <laughs> uh. I svart lack. Det såg lite grann ut som att hon, hon var en annan varelse. <här> eller hur? Det såg övernaturligt ut. Vi måste, vi måste lägga ah. till, till en annan tillfälle en ny toppluta. Topp fem. <här> Topp fem Spice Girls. <laughs> ja, det är bra. Ja, ja, det blir, blir ändå fintad. <laughs> ja. Om det hade varit för, för typ 20 år sedan, då hade det varit så här verkligen. Vi, vi rangordnar Spice Girls. Wow. Och nu är det så här, vilka är Spice Girls? <laughs> <laughs> um, punkt nummer tre. Uh, romantiseringen kring Converse. Uh, jag pratade med, om det här med Sandra lite. Vi, vi jag hittade en bild på Tumblr som var råkade vara från Doctor Who, där är doktorn som står i sina converse och så är det Rose står i sina högklackade skor. Och det, är en sån här, det känns som man har sett tusen sådana bilder. Det är det här killen har converse, tjejen står typ gärna på tå. Ja. Just den här grejen att det, det är någonting kring det. Är det är ja, det är tionde. Femtiotals ja. mm. avsnittet. Just det här att tjejerna är lite så här, ja, men jag vill en kille med tajta byxor och converse. Det, det blir någon sorts, mm. jag vet någon sorts... Det, det ligger ihåg... för mycket... Jag kommer ihåg en gång när jag träffade på en kille eh, som berättade för mig om sina kärleksproblem. Det här var ute på, eh, ute på lokal av något slag. Eh, och han berättade <laughs> världens eh, lilla gulligaste kärlekshistoria kring den här tjejen som han nu var olyckligt kär i. Men mm. den inleddes med att han hade varit på en flygplats och så hade han sett eh, en tjej... Som man lade märke till för att hon hade samma converse, samma färg på konversen som han hade. Det var då ett tecken på att ah, men vi var meant to be för att det var. Jag en hoppas så att det var en annan färg, färg än typ beige, vit eller svart. Det var en ovanlig Nej, färg. det var en ovanligare färg. Jag, jag trodde hoppades på att du skulle säga att det var att han stod på en flygplats och väntade på känslan. Men jag tror det gjorde en man vid en ja, som en iskall Michael Caine ja. Ja. Han använde sig inte av just den Fraseringen Men, men du såg okay. på honom att det var det han menade ja, Var precis. det Jocke Berg du såg Och vet den, tjejen om, att han, vet, vet den tjejen om att han finns Är det en stor vi pratar om Jo, jo nej, nej, nej De, de började prata med varandra stå. För att förklara för förvirrade lyssnare Så pratar vi Kent här Bara så att vi hänger med ah. Om man inte vet om det Då är man inte värd att lyssna på det det var inte Iberg som jag pratade Ni som inte förstår jag får stänga om nu <laughs> Jag vet att det bara är Iline alla idag Ja punkt nummer två <laughs> Det alternativa kids-slash-skatare som gnäller om att Converse inte är för alla. Det, här, den här, äh, men det var mest för att jag... Idag när jag satt och googlade så hittade jag många, så många Facebook-sidor och grejer som var så här... Uh, Facebook, -"Converse aren't for preppy kids." Och det var så här... Okej. Okay. <laughs> äh, att det har blivit något sorts... Så här, om, man, om man nu har bestämt sig för att ha Converse för att man ska vara alternativa –så märker man att ah, ah, mainstream är bra Converse. Jag vet då kanske man byter skor om det är viktigt för den att visa att man är alternativ genom vilka skor man har. Jag tror att de har missat känslan eller liksom det är ju... bakgrunden lite. Det är ju en del av den alltså, en mycket större diskussionen som handlar om alternativa kids som inte är alternativa. Mm. De följer en eh, lika stark men lite mindre ström åt andra hållet bara. Det mm. är... <laughs> Precis. Sorry. Men jag, jag, jag, jag fattar vad de jag menar. En hel diskussion i säga det. Precis. Ja. Bara, bara för att ge lite bakgrund, så jag, jag har hängt bland en massa kids den här veckan. Jag har praktiserat... jag har, jag har praktiserat den, här, den, här, den, här, den här. Det är massa kids. <laughs> Förlåt, jag, det, det, jag, jag kände direkt när jag, det. jag har det. Jag har praktiserat på en skola eh, och jag kan säga att ungefär 50 av liksom be befolkningen på skolan, alla... Alltså, all, converse. Det är converse överallt. Och om det inte är mm. converse så ser det ut som det är converse. Så det spelar ingen roll. Det kan lika gärna vara det. Liksom. Mm. Det, är, det är svårt att vara alternativ med Converse. Det är som var alternativ med eh, framtänder. <laughs> Så att de allra flesta har det. Alla Precis. haft det någon gång i alla fall. Ja. Mm. Eh, nummer ett på listan. Um, det här var också en googlingsgrej. Eh, jag, hittade, jag hittade lite låtar som handlade om Converse. <laughs> eh, och, eh, den absolut mest fantastiska låten jag hittade var av eh, t Money. Eh, den heter Converse Shoe. Och jag tror att han menar shoes, men han väljer här att inte Show. uttala s för plural. Och eh, jag ska läsa första första delarna ur, eh, hans text här. Mm. <laughs> I like my converse shoe in red, white and blue. Här är det fint. When I step on the scene, they lookin' pretty mean. That's why I change into my lime green, so I can sport them in school, 'cause the stars pretty cool. What uh, mm. the mm. cool Cool. Mm, fast man, man, I alla fall som, som de är då, så uttalar man då inte L i skool och cool. Jag tror att, jag tror att man blir school. coolare om det är så. Så sku cool. cool. och ku. Det det, inte det ljudet med. som duvor gör ku. Ku, ku, ku, ku. Jo, det är sant. Mm. Um, och jag vet inte om det... Ja, lite ond där, än, men det är mest för att jag tycker att det är de mest menlösa fyra raderna av text som jag har sett på länge. Det här är ju det här var de, de fem onda ting jag, jag, jag kunde hitta här Om Converse, alltså, oh, vi börjar, Converse då. När jag säger vi nu så menar jag ni Börjar bli alldeles för bra på att göra listor De här, de, de här grejerna <laughs> är väldigt underhållande och roliga Ni får dra ner nivån lite litegrann så alltså, att jag kan göra det <laughs> Okej <Okay>. Fint <laughs> Håkan. Ja Ska du och jag dras tillbaka In i vårat mörka hål där vi kommer från Ska vi till Göteborg? <här> försöka, försöka tillfriskna. Ja, alltså jag känner att jag måste Liksom backa dramatiskt Med min cap in i min in i, in I mitt rum Jag ser framför mig att jag gör något ljud Man såhär släppa mig tillbaka Nostveratus Nå, <här> Vi gör det, tycker jag. Men, men, men vi får stanna som... kvar. Ja. Ja. ja, men ja, vi, vi stannar kvar och pratar det lite till. Vi får stanna kvar Men, <laughs> men, men utan, utanför FROCAS-ramar. Jag och Sandra gör en liten specialshow, okej? Okay? Hey. <laughs> tack så mycket, panelen, för dagen. Jättetrevligt. Och så får vi se vad det blir. Vi ska ju ha rollspel nu på söndag. Precis. Jag. Är borta, ja. För att nästa veckas tema kommer ju bli... En rollspel så Dungeons and Dragons relaterat igen yes. Det ser jag fram emot mm -hmm. Men för nu Tack Hej då! Hej då Tack så mycket för att ni har lyssnat på The Effortcast Och gärna in på vår hemsida Effortcast.wordpress.com Och lämna lite feedback på avsnittet